Bakartxo Ruiz, EH bilduko parlamentaria eta bozera mailea egunon. Egunon. Zurekin dugu gaur uh, gomita, izan ere, EH bilduk uh, alderdi so sozializada poderean afarroan, badakigu, mariatxibite presidentearekin, eta aurrekonduak edo aintzinkonduak uh, lortu dira, edo adostu dira akordio batan uh, bidez, eta lehen galdera berbada, gure entzurendako, bakar txorruiz da jakitea, zer, zer nahi dueran justu aintzinkonduak, elduden urteko aintzinkonduak dira, zer da zuzen? Bueno, eh, aurre kontu legea, bada, eh, urtero, zango eh, nuke parlamentuak onartzen duen legerik importanteena. Bazken batean, bertan jasotzen da, diru zarrerak lortzeko nolako politikak eh, esarriko diren, alegia zer politika horretan nolako aldaketak egingo diren, eta bestalde batetik gaztua banatzeko ariketa egiten da, ez da? bai inberzioak non egin behar diren, bai langile publikoen arloan ere, Ba, osazon ginzan edo hezkuntzan edo zerbitzu publikoetan oroar, nolako partidak, nolako finantziazioa. Emango den diru laguntzen arloa ere zehazten da, eta oro bat, arlo guztietan gobernuak, nafar gobernuak momentu honetan dituen amairu departamentuetan, amairu sail hoietan dirua nola banatuko den. Beraz, badatorren urterako politikak aurrera bidean jartzeko ezinbesteko tresna dira. Eta negoziazio horren bidez, gehuke adostu duguna da, Gobernuarekin aurre kontu horiek onar daitezen albidetuko dugula. Albidetuko dugu, abstentzio baten bidez, alegia. Ez, ez diogu, e, baiezko erabatekoa emango, hainbat arlotan, desadostasun nabarmenak izan ditugulako, basate baterako, zergen gen politikan gehuke ambizioa ondia askatzen genio gobernuari, baina oroar eta pandemia kontestu honetan, bueno, baunarri jakin batzuen gainean, lentasun orokor batzuen gainean, Adtasune nahikoa bildu dugu. Alegia, zerbitzu publikoak direla momentu honetan letasun izan behar dutenak, bertani inversioa eta langileria gehiago kontratatzeko beharra horri heldu behar diogula, eta oro bueno, ba, pandemia honek e, utzi dizkigun eta utziko dizkigun ondorio sozial eta ekonomikoei aurregiteko. Ulertu dugu beraz negozazio saio bat dela, eh gobernuarekin, Naidorran Alderdi Sozialistarekin, behar bada puntu garrantzitsu bat erranduzu dela zerga politika, zertan da gaur zerga politika, zuek zer naiko zenukete eta zer adostu duzu? Eh? Bueno, badostasuna oso oinarrizkoa izan da, alegia bertaniean. Zergen politika hori berpentsatu behar dela eta bermatu behar duela diru zarreren naikotasuna. Aldaketa gutxi batzuk zarri dira, bazate baterako fiskalitate berdean bueno, baurratz batzuk egiteko aukera, persona autonomoek tributatzeko edo zerga kordaintzeko zegoen sistema zaharkitua moduloen bidezkoa hori ere aldatu da, eta hor, bueno, sektore batzuetan eziztizitekeen bairuz zurrari aurre egiteko E, mekanismoak ezbarri dira eta oroar ba, gehiago dira borondatea adirazten duten konpromisoak aurrera begira momentu honetan ezarri ditugun aldaketak baino. E, egia da aurreko legegin txaldian geroa baik H bildu Podemos alduguk eta izkerra eskerrak babestutako gobernuan aldaketa esanguratzu batzuk egin genituela, basate baterako, bueno, ba, IRPF e, pertsonene lanaren gaineko Errentan tramorik altuena, alegia gehien ordaintzen duten, ba gehiago ordaintzez faten, enpresetan ere etekinak zituzten enprese gehiago ordaintzeko eta oraingo honetan, bueno, ba, gobernuak e, ausardea gutxi erakutsi du gure ustez, e, pandemiari aurre giteko eta diruzarrera gehiago bermatzeko, guk esate baterako COVID tasa e, moduko bat esartzea planteatu genuen une honetan etekinak eh, izan dituzten eh, enpresa handiek edo berrogeita mar mila eurotigorako errentek ekarpen berezbiak iteko momentu honetan eh, administrazioak dituen inbersio beharrak eh, azetxeko edo hoiek diruz laguntzeko eta gutxien gohan galditu zen gure proposamena. Beraz, bueno, bairu hitzen zaite bideo honetatik jarraitu behar dugula proposamenak eh, egin eta presio sozial eta nahi eh, politiko E, horretan sakontzen, ezta. Azkenean murrizketarik ez baldin badugu nahi, diru sarrerak eh beharko ditugu Epertaniean eta hori ezin du egin sorpetze bidez edo Europako funtsa hoiek ekarriko duten finantziazioaren bidez soilik, baizik eta geure tresna propioak erabiliz. Urte luzez eskuinak gobernatu du Nafarroan UPN alderdiarekin, orain Navarra Suma deitzen deitzen da. Hori da EH bilduren lehentasuna UPN ez berriz poderera itzultzea jakina. Bai, guke urte luzez pairatu izan dugu Eskuina gobernuan, Eskuina, e, alderdi sozialistak bere botoak ematen zezkiolarik, e, alderdi sozialistak bere babesa ematen zeolarik eh, E, horri ba, Nafarroan urte luze zerreggia ditu izan diogo, Erregimen rori, gure ustez eh, horrek negargarriak ekarri dizkio Nafarroko jendarteari, bezerokeria eh, sektore jakin batzuk kongi elikatu eta personak erdigunean jarri beharrean bestelako interes ekonomiko eta litista batzuk eh, izan dituzte. Porlanaren eh, azpiegituren eh, faseak eh, izan ditugu dirutza, E, xautu da, hainbat eta hainbat e, azpigituretan politika ba, ba, jakin batzuk egiten. Eta orain dela, bos urtetik ona, bueno, ba, besten horabide bat hartu dute. E, Nafarroko instituzio nagusiek, e, bestelako gehiengo batzuk eratzeko aukera ikusi da. Pasanilek egintzaldian, Usu zen e, gobernua, ba, bestu genuen, hain zuzen, lehenengo aldiz, UPNek e, eskuinak eta alderdi sozialistak gehiengo hori galdu zutelako, eta erakutsi genuen bazela bestelako alternatibarik ikuspegi aurrerankoietik ezkerreko ikuspegitik eh, alternativa sendoak eh, planteatzeko momentu honetan Alderdi Sozialistak dauka Nafar Gobernuaren burutza baina eh, gobernuan gero bai eta Podemos ere badaude eta beste indar batzu baitz kierra eskerra edo EH Bildu bera bueno ba kanpotik eh, gehiengo osatzeko konpromisoa badugu beti ere Navarra-Sumaren autua bazter batean gelditzen malimada. Horberaz, kanpotik, hariz alderdi alerdi sozialistarekin negoziatzen, kakotzen artean, gobernuarekin baita, eta adibidez, izkuntz politikan, politika gogora eramaten ari da alderdi sozialista Euskararen kontra, edo zalekua gutxenez, hori haipatu duzu zuen negoziaketan? Bai, Aipatu haipatu dugu eta bintzate lortu duguna da atzera pausurik ez izatea. Hemen lehen aipatzen genuen eh, eskuina eta sozialisten arteko batasun horretan, urteluz ez izan duguna, ezaguarri etako bat izan da, hain zuzen, Euskarari bidez ematea, Euskararen kontrako politiketan sakontzea eta Navarra Sumak hori e, momentu honetan basate baterako Iruñeko alkatetsatik egiten du, e, berdin dio Pirritxe eta Porrotzen saio bat debekatuz edo aurreskoletan EH e, Bildu alkatetxan egozenean pasadelle geintzaldian esarritako ba euskerazko eskaintza geigarri hori atzera irauliz. Sozialistak oso uzkur dira, hizkuntza e, politikaren gaian, Eta esan bezala, bueno, ari gara gutxienez konttentzio arik eta hori egiten, atzera pausurik egin ez adin aurreko legeintzaldian aurrera begira egindako urratsetan, baina hori ere kostako zaigu. Alderdi sozialistak baditu betiko inertzia hoeiek, ez du ulertzen euskara geure hizkuntza denik, ez du ulertzen edo ez du ulertu nahi hizkuntza e, eskubideak, e, eskubide sozialak badirela eta kohesio soziala indartzeko bidean, hizkuntza e, eskubideak e, indartu dardirela. Baina horretan ere, ba, presio sozial eta politikoa da, ez zinbestekoa. Negoziak eta guztietan bezala, konzesioak egin behar dira, momentu honetan, beraz gobernuarekin egindu zua, alderdi sozialistarekin, zein da adibidez ehatxe bilduren marra gorria? Ez duzuena onartzen ala? Bueno, Marragorria, negoziaketetan marra ez hitz egitea kompleksua izaten da. Ze azkenean guk helburu estrategiko bat badugu. Lehen esaten dizun bezala, Marragorria bada guk ez dugula ez gure ekintzez eta ez gure omisioz eskuina gobernura itzultzerik nahi. Hori da edozein negoziaketetan estrategikoa den helburua. Hortik aurre da, badakigu, zailtasunak badaudela gobernu honekin ere, hainbatea doztasunetara iristeko arestian aipatzen genuen, ezerga politikan oso oso mot gelditu zaigula Nafar gobernuak eginai izan duena, hizkuntza politikan ere desadostasunak baditugula, baina hortik aurrera, bueno, ba desadostasun hoietatik saiatu gara alkarguneak topatzen eta, eta bueno, ba oinarrizko akordio bat egin dugu minimo batzuen gainean eta horregatik esaten dizuen lehen geure aurrekontuak albidetzeko modua abstentzio bidez izango dela. Geuke baiezko erabatekorik ezin diogulako eman, azkenean gureak ez diren aurrekontu batzuei. egi. Geuke geure esku izango bagen aurrekontu oso batzuk egitea, ba, beste modu batekoak izango lirateke salantzarik gabe. Bakartxorru izteatxe bilduko parlamentari eta bozeramaila, eskermila gurekin izaniko izontan eta beste bat arte. Bami eskertzu egi.